Тагайдачний, це було дуже давно. Того року, з якого починається строката історична тканина нашої розповіді, руські люди тепер таки впевнені в майбутньому своєї безмежної землі, не знали ще, чи зміцніє на цій спустошеній розрухами землі благоквітуча галузь благородного кореня і подарує їй мир та щастя, чи знову прийде польський і литовський люд і настане на Русі. Іноземне панування. Не відав і польський, і литовський люд, чи зіллються слов'янські джерела в руському морі, чи висохне воно, і золота вольность польщизни затопить собою болота московського барбарженства і українського хлопства, а найменше за всіх могло провидіти українське хлопство, яка фатальна роль випаде на його долю в прийдешній історії двох найзначніших представників незалежного тоді слов'янства. Москви і Польщі. Було це навесні 1614 року. Вниз по Дніпру, вище порожистої його частини, повільно на веслах пливли козацькі чайки, на яких, наче пишний мак або волошки і чорнобривці в городі, рябіли під вранішнім промінням сонця червоні верхи козацьких шапок, жовті, як достиглі дині штани. На різнокольорових очкурах із різнобарвними поясами, яскраві стрічки в комірах сорочок і голубі та зелені вилоги на контушах. Чайок було десять, і на невисокій щоглі кожної з них тріпотіли, маяли і лопотіли в повітрі довгі, яскраві, всіх кольорів стрічки, ніби над козацькими чайками розвівались дівочі коси, коси невидимих українок, що проводжали козаків у далеку дорогу. Передня чайка була прикрашена найпишніше. На носі в неї, на червоному древку, був прикріплений голубий прапор із зображенням на ньому козака, що мчить на коні, і вишитим сухозліткою написом великими літерами «Куди схоче, туди й скаче». Ні. Ніхто за ним не заплаче. Із задніх чайок часом чути було швидше журливий, ніж веселий спів. Усіх слів не можна було розібрати, долинали лише деякі з них. То пливе човен води то дівчина плаче, то клич мати вечеряти, козак молоденький, далека дорога, турецька неволя. Слів пісень не можна було розібрати, бо там десь нижче, зовсім недалеко, щось ревіло і стогнало, ніби та хмара, що насувається з грозою та градом, хоч небо було ясне, тихе і безхмарне. «І що це воно гуділо отак? Ні вітер, ні град!» «І аєр, здається, безхмарний, а гуде!» Здивовано казав, прислухаючись і поглядаючи на округи, невисокий бородатий чоловічок у високій горлатній шапці і барвистому охабні московського крою, який сидів на передній чайці на вкритому килимом в'юці. «Та тут пороги ревуть, пане дяче!» — відказав ліниво, смокчучи люльку, — Сивуусий козак, що сидів тут таки по турецьки на розвісленій горогожі. Пороги? Хіба вони недалеко? Та далеченько. Ага, спецька люлька знову погасла. Пандяк, як називали козаки Бородатого, в шапці горлатній та в барвистому охабні, підвівся і, затінивши очі долонею, стурбовано дивився вперед. Тим часом, як сивоусий козак, діставши з кишені синіх широких штанів, кресало, кремінь і трут, спокійнісінько викресав вогню, лаючи свою люльку. От і родова люлька, усе гасне. Ревіння попереду все блищило і блищило. Чути було, як якісь дві сили вергались одна на другу, і удари дедалі частішали, а глухе ревіння так і стояло в повітрі. Старий козак з розстебнутим коміром і чорними, засмагливими, волохатими, як у звіра грудьми, що стояв коло стерна передньої чайки, наліз на стернове весло і повернув човна просто на стрижень ріки. «Ну, мо хлопці, разом вдар!» — гукнув він. Веслярі, яких було чоловік дванадцять на чайку, дружно змахнули веслами, відхилилися назад, ніби їх то вдарив зненацька по лобі, знову нахилилися, глибоко зануривши весла у зелену воду. Знову відкинулись назад, знову змахнули веслами, чайка летіла, як той крилатий птах. — Ну, і іще раз, іще раз, — гукнув Стерничий. Пан Дяк злякано дивився то на веслярів.